اوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم ازواجا ثلاثا اصحاب اليمين فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشؤمت ما اصحاب المشؤم <تصحكت> <تصحك> <متلا> ده قیامت نرسو الله جل جلاله چه داغه تذکر او شو نو د اعمال په اعتبار بار سره درې پیر کې ذکر کین د خو د بد اعمال په اعتبار بار سره د درو پیرو ذکر کین الله فرمای وکنت مو یه بتاسو ازواجن سلاسا اندري کز ما خلق بد غرض د قیامت کې نو دا عمالو پیت بار سر ادری وڑا برکی اغرا روانی بیادی زی یو اصحاب الیمین دیو اصحاب شمال دیو سابقین دی نو تفسیر ابن کثیر والا لیکلی دي چې جا تا خیلی از که عمال لاما ملوش و نواغی با از عرش توی او چا تګس لا ستنی به ګس لاستی او چې کم مقربین دی او سابقین دی داولیا او نهکان خلک دین نه ای بازار شلان دی او مخامخ او خصوصي امتیاز سره باغی ولاري نو الله تعالی فرمای پاساب الیمین میمنات ما اصحاب الیمن صدیق خواندان د برکت یومن پمانه د برکتم راضی سدی خواندان د برکت والا پس خواندان د برکت چې دی نو صدیق خواندان د برکت والا یا خواندان د خل استی چاته چعمل جا نه په خلاص کې ملاوشی نو صدیق دره خواندان د خل اس والا یعنی ما اعلا و اعظم مرتبتن، سمرلوی مرتباید. تسو خیال کری باز اٹیم که انسان داس سوال والا جملت دلوی والی شان دا پارا استعماله لکتا تا تصبت دو یه غصه ده. نسوال گنتا جملی و ده دغا سوالی جملی مقصد داغا عزمتی شان او چدوالی. تعظیم شان مقصود وی پیستی بھام سرا، نلست کیم درمان د الله پرمای تا د خلاص والا سدي تا د سپت د خلاص والا سدي ني اغه ډير لوې مرتبه والا خلق دي دی او ډير اعلی خلق دي دی او د عام مؤمنان مرادي عام مؤمنانو دا چې په خلاص باندې عمل نامه ملو شي اندا کامیاب خلق دي نالا پرمای فاسابل میمنهت خاوندان د برکت ما صاحبل میمنه صدې خاوندان د برکت يا خاوندان د خلاص صدې خاوندان د خلاص یې نډير اعلی او اعظم مرتبه ولري واصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه او خوندان هغه د قصلاص والا نصدی خوندان د غسواله غسلاسواله دینه مراد اخ خلق د چی غی تب عمل نامه په غسلاس ملوشي چې کاپران نه ناکم خلق مارب بلوی دینه مراد کاپران او د دې مطلب د باز ټیم کې انسان د سوال جمله استعمالی د پر د تحقير شند مله اتحاد په تصبت راست شه دي ان ایس شیم ندین قابر دن تا ترالا تا پوس گونتا سوال یہ جملی او دا پارد تحقیر شانی نو اللہ تلا برمین ما صابل مشعام ما اسوأ مرتبت ما اقبع مرتبت سنناکار او بیکار مرتبی ولا خلق دیغا خلق چی غیتا ملنام پا گس لازبانی ملوش نو تا دیز یاد اوسا دا دلته الله تلدا اعمالو ذکرونو په بس اور پسی سابکین ذکر کیږي بس د دې خز ذکر کا جدا غلون به دا شان بیان کوته نورې بیکاره ير بیکاره خلک دي دا غي نقص بیان کو ور پسی اعلی خلق بیاني کې نودره پر کې ورست چې ان شاء الله د دې پر کې عمل ذکر کې بیا به دوباره د غلطه ذکر کې اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او بیا به دا کې متعلق ذکر کې چې دی به اور کیو پاغا لګو کې به تور لګو کې به او دارنګي نکا دا پیرانو عمل به ذکر کې ورپسې به دک خبره ذکر کې چې شرق باندیو نو پت اولا گیده چی دا گسل اسواله نمورد که پیران و شرق باندی نو پتشو دا یواخو سابیکین دی اللہ تعالی پر دنیا و خیرت کیم مخیدی نو جنتیان دی او اصحاب الیمین هم جنتیان دی. نو اصحاب الیمین عام مومنان شو سابیکین دا الله تعالی خواست خلق یعنی خواست مومنان شو او اصحاب شمال کاپران شو نو در دری والو عمل نذکر کهی دا دوار دو د هغه نتونونه د روست نو د پره تونونه ځکر ړمبو ذکر اجمالند دی او د رتو عمل ځکر کې د آ نه جیبهشان دی چې د ټول صورت اجاللي خلاصې ته وګورې نو په خپله باندې ب پوه چې دروست فرار عمل ځیک خوااب شمال دپاری سر د شرک تکره ککی نفتته او لګې د چې دغه مشرکان شو تهغېمررات کاپیران مشرکاندي ساابقو سرله په خپله ځکر کړي چې داخوالهته ندې خلک دی نو اصحاب الیمین داغی اللہ سے پت ذکر کرده نو پت اولگی دا چې دا دو پرکی دا مومنانو دیو دا یو پرکی د کپی رن مومنانو که اصحاب الیمین عام مومنان شو او اصحابی کین اولین خاص مومنان شو خبر دین تالا ما اللہ تعالیٰ پرمائی و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت او خواندن د گسلا سوالا چه پا گسلا سمننا مم اللہ ویگی تاتس پتر سبي خواندان دګس لاس او د شو امانه سپيرټوب وونکولې شي خواندان د سپيرټوب سدي تاتس خواندان د سپيرټوب ما اسابالمشامه سدي خواندان د سپيرټوب ندا د سپيرټوب سدي خواندان د سپيرټوب دګس لاس ولا ما اسابالمشامه س دخواوندان د ګسله ځ ډیر ناکاره مرتبی لهدي دی. او ډیر ناکار او بیکار کاره خلک او سابقونه سابقونه اولا کل مپربون الله پر می سابقون وړاندې په دنیا کې په عملو په کېده کې سابقونه اوړاندې کې دونکې د دیت جناتو ته د الله ن متونو ته جناتو ته وړاندې خو هلتهله و چې کوم دلته عملو کې؟ ا کې د کینو کوما لکه وړاندې دي نه الله یو هغه او زمو وړاندې ولایک المقربون الله هغه خلق د چې دا الله تعالی ته نزدې کې شوي دي په جنات النعیم او دا په باغونو ده نعمتونو نو سابک نه مراد هغه څوک دي نو تا ته مای خواصل المؤمنین دی. بعضو د انبیا ذکر کې لري نه مراد انبیای او بازو دنا داسي کرکړي چې چا کې بلتینو ته مشکلې بیت الله ته بیت المقدس ته غتنه مراد دي بازو یو روایت چې کرکړي چې نبي عليه السلام نو سوال شي چې سابيكي سوق دي نبي عليه السلام پر مې الذینا اذا اوتوا الحق قبلوا خلق دې چې خلق حق وتورګنو قبلې حق خبروږي و ایزا سویدوه و بذلوه و که حق خبراتی نا او گوارنو تا تا بیانی و حکمو لنناسی که حکم هم لیان خسیم و خلکو لاغ پیسلی که کمی چیزان لگو خرم. بازی وی سابق نا مراد داده چه هجرت که موسکی جیحات که اولانده والی که. سی خبر داده یه طول تولکی که تفسیر بین مثال نا کا انبیاء دی دام سابقین نیم. اولاندگی که عاملو تو طولو که مخیب. پسوک حجرت او صلاة و جهاد که آگه تصفقت که نو دام اولانده خلق شو. که خاص مومنان د الله علیه د نو دام او کچاک کبلتینو تا مسکل نواخو صحابه دی. نواخو خود نو دا طول گویه که تفسیر بی المثال نه. سابق نه مراد عاملو اکیده که نبیم کې ده شی، عمتیم کې ده ک که نبی اکو نو چې سبقتیکړی اعمالو کې نه ثابت نه الله وی وړاندې هولان و ثابت کی کو نه اعمال او بهتري نو عقایدو ته اسابق په دنیا کې نو اسابقون هولان دي په خیرت کې جنتونو ده اولایک المکرربون الله پرمړي د خلق ولاته نږدې کې شو نو تقرب کې اغل لذت روحاني ته اشاره ده او پا جنات النعیم کے لذت جسمانی تا اشارت اے سوکچا سر خوا کے ناستی دا خلق اولی او دا سی لوی او خلق سر تسورانو بسی دے کم ایتیو لذتی پرنڈ سٹکی سوک ناستی لوی کس سر ناستی روخ دا انسان یا لوی عالم سر ناستی دنیایی اعتبار سرم در روحانی خوشحالی در زن لشه ده و جسمانی خوشحالی زن لشه ده در اللہ جلل جلال و در بار و در اللہ تعالی نزدیکت و تکرب ده خوب یا آغا مذہ ده چه ده سشیب برابر نشی که ده اللہ تعالی یعنی اشاره کئی ده خبر در جروحانی لذت بمی چې د الله تعالی تکرب و تحاصلی او جسمانی لذت بمی مذیب مغلی پنیمتونو کې زکر باغونه ده نیمتونو بی. من الاولین و ثلتون من الاخرین. ثلت اربی که جماعت تولی که هم دا غصابکین جنیتای جماعت دا اولنون. او وقلیل من الاخرین. رست را روان نه مجھے کم الفاظوی ہے من الاخرین. او خلک دي دروستنه دي کې دوه تفسیر دي یو تفسیر چې هغه جلالین گرکڑے دے مجاہد دے دے دے. او ذکر کړی دی مجاهد رحمت الله عليه منقول دی عبد الله عباس له حبر له مشه کړدې هغه ويسلۃ من الاولین مطلب دا چې یو جماعت اٹھ جماعت بعد اولنو امتونه چې اولنی امتون دې دي دی. ایک لاک چوبیزازار سکم و بیشم امبیار اغیلی دی نو تا سوجو که آغی سمرا امتو نی نو دا اغیی جن نیک نیک خلق اولیاء آغیر اغن که نا بخام خواه نا دی امت پا اولیاء اوبانده چکم خاص مومنان دی فا آغی نا بخام خواه نو الله فرمه یو جماعات بداولنی ملیو سلو انتبا آغا دا نبی علیہ السلام دا امت نا هومی تو دا مطلب نا چګل دا هغه خاص مؤمنان زمون ډیر شو دا مطلب نش چې دا هغه تعداد په جنت کې لري ذکر او روایت کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای 120 سپونه و او پاره کې بیا اتیا سپونه د دې امت نه او سلوي څخه بدن وروه نو مجموعه راواله ډیر به خلک چګم سابقین نیوز سابقین بداغی سی وای نو یو معنا داشوا یو غټ جماعت یو جماعت د اولی نه د اوله امتونو نه او سلګ ټولګه هغه د اخیرینو نه د نبی صلی الله علیه و سلم د امت او دا مطلب نشي چې هغه کې سابقین سی وای شونه هغه جنت کې دی جنت کې بزموغه امت دی خداګي نیک لوی لوی اولیان با اغا سیوائی سکتا یو مت و اغا اکسو بیس امتیو ندی اغا ایک لاک چوبیس هزار ام بیادی یو تیلری کنو سکم او بیج دادی نور گنو متیو ندی ناغی سابقین مسیوائی ویم تفسیر شی اغا زیاد و مپسیرینو اغام را نکل کردی ابو حیان اندلسی علام کرتوی روح المعانی نورو بلا گنو مپسیرینو اغوی ثلت من الاولین من صدر امت محمد صلی الله علیہ وسلم یوغت جماعت دا اولینونا وقلیل من الاخرین او صلقون تی درستنو لازمی خبر دادی امت چکم لون بنے پیڑا دی اولنے خلق تی پا غی کے نیکان خلق انتہائی سیوا دی ابر دن دل آئی که دا اللہ یرا خشد دا اولیاء لیا په سابو کې په تاببعینو کې په طب به تینو کې غ اسلام پر معم د خیر القرون قرن بهترین خلک زما د پړه والله دی بیا اور پهسیدي بیا اور پس د کلب یا به دررو شي دو ب نه طلب ته به مخکې کېږي قسم نه طلب ک او قسم ته وړاندې کی نو دیمه ما مانا داز دا چې سلت من الأولين د دې امت یو جماعت اولو خلقونه اٹ جماعت د سابکین چې کوم نیکو اعمال او تولان دي کې او د علم مقرب خلق نو دي نو عقب د دې امت محمديه صلى الله عليه وسلم اولو خلقونه اٹ جماعت او دروست نو خلقونه رستنی امت نه دغه نسل ګون دی خلک درست امت کې اولیا کم دې زې قصوم لږه زمانہ هغه په شعبان دې نو خلک خرابيږي او عمل برباديږي انو د دې وجنه دروستنې امت نه هغه بکم نو دا دوا لړلې بیا د جنبیلسلات وسلام د امت مراد شو څنګه مخ کې ذکروشو دې نه تان نور پس الله تعالی دسابیکینو د نیکانو خلقو ذکروشه نه الله تعالی داغه مقربین او چې جنت کې نعمتونو ویني داغه الله ورپسې اغه تفصيل کوي اغه ان شاء الله بیا سبا کهیل اغه بیان هو كونتم یا بتاسو ازواجن از وا جن جوړې ټولګي او جماعتنا سلا ساتري باد غرز د قیامت کې 파 اصحاب المیمن ته خوندان د خلاص ما اصحاب المیمن ستي خوندان د خلاص او خلاصمرد خلاص عمل منوي والي وا اصحاب المشامت د ګسل ازما اصحاب المشامه د ګسل دینه کار خلک یا ف اصحاب المیمنته خوندان د دا خیر او ما اصحاب المیمنا صدیق د برکت یانل وحبل مش اما خاوندان د سپیوب معحبل مش اما سدي خاوندان د سپیوب دی نه کاره خلک دی وصبي کو وړاندې کېدون کې عمللو تا. الذين كانوا ولند کې د آخرت کې جنتونه تا اولائک انداز صفاتون وال <سؤال> کسان المقربون نزدک له شیوه د پنز د الله باندې په جنت نه اندي به باو نه نعمتو کې صلۃ من الاولین یورجماد ولینون به وقلیل نوصلون تیمن الاخرین درست نو خلقون به الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اصحابه اللهم اهدنا واهد بنا وعلى رسول الله اللهم زيننا بزينه ما تشرفتين الله صلوات وبركات شيخ نخره یان سلام سلام علیکم